Chopin, if you would. Piano, please. <laughs> hey, Pelle. You undrede on why I got the beautiful children, even with hair on his head. Yes, now you understand. All kreativiteten almost disappeared in hårväxten. Yes, my kids are fine, they, and then. But you have media candle on it. Kudos to you. At the hospital. And you got them up good. Good father. Not all dads can brag about. Det är så jävla konstigt Det går fan inte att tolka den jävla Texten Efter att den har manglats av Facebooks Översättning En person som en annan person Är nära bekant med och Vars relation Vännerna och kumpisen. Andreas skylten ram fightas med Ola i kommentarsfältet om SD. Jag hjälper dem på samma. Nej, skyltar ram säger emot SD. Han tycker att Jimmy <här> Åkesson är en diktator. <här> Jag vet inte riktigt om han har kollat upp definitionen av diktatur. Diktatorrr. sånt där men Sen drar han en halvt vågad parallell då, mellan Jimmy Oakeson och Hitler som jag kanske inte kan backa honom på heller. Eh, vad heter det? Goodwins lag. Vad är det? Förr eller senare jämfördes någon eller någon ståndpunkter med något relaterat till Hitler eller nazismen. Det är att när man väl har tagit upp Hitler då, då har man förlorat diskussionen. Mm, rimligt nog. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag vill att vi ska gissa här. Kenny Berglund vet du? Ja. Vad tror du han har tatuerat inför symbol på sin hand? Mm. Det är inte så här. Det är inte något peace-symbol. Nej. Kan vara bara leda? Uh, det är inte så politiskt laddat. Det är inte det? Nej. Mm. Någon så gamer-tag. <laughs> Okej, okay, jag säger det. är blir jättefåg. Ja. Uh, Deathly Hallows-symbolen. <laughs> det är så jävla då djävla jävla han. ja. Kenny Berglunds cover photos, så står det Death before dishonor Friends, family, forever. Yes. Fantastisk kille ändå. Han var, fan mm. värderingarna på rätt ställen. Ja. <här> <här> det är så jävla kul att läsa Kenny Berglunds brorssons Facebook. Det är så <här> låg intelligensnivå på allt. Vad har han gjort nu? Nej men då här, han skriver till sin tjej Och det är bara De ska vara så här kära du vet Och allt ska ordna sig Och de kommer möta alla grejer tillsammans Och så och så skriver han Det finns nog inget vi inte kommer att klara av hjärtat Och om det kommer något så möter vi det tillsammans gumman Jag älskar dig och kommer finnas där för dig I dina bra och dåliga dagar Du är inte ensam om att vara längtansfull på framtiden så här, Jag kan inte skriva Han har haft sex stycken kockjobb <laughs> Erik mm. Vilket hockeylag var det som åkte ut Den första april <laughs> Oj, eh, ska vi se Det är en vecka sedan Kenny Berglundbrorsson hejar på dem, det kanske hjälper Ja, Färjestad <laughs> Han skrev en status efter Fan, bryt ihop eller bryt ihop Vi kanske kommer igen, ingen är att bryta ihop nu Vi var det sämre laget Man kanske kan blicka bakåt på denna säsong Och bara hoppas till något där uppe Att vi får en bättre sammanspelad lag Till nästa säsong så vi får en Det vara så länge eh, Och så kommer en Tommy Holmgren och skriver Börja heja på Frölunda så blir säsongen mycket längre Och massa gråt gråtskrattande smileys Så skriver en Mange Strandlund Kan du knipa käft? Det är inte läge att vara nu. <skratt> <skratt> Kenny skriver... Snälla, du måste lära dig att hålla tyst vid rätt tillfälle. Just nu är det sånt. Det är inte jättekul att se sin lag nerflyttad. <skratt> Frida har inte uttalat sig heller. Om lådet. <skratt> ja. Jag har ingen access till Frida tror jag. har <skratt> kolla. Är en bild. En kille som heter Roger Bergen Nilsson har skickat till henne. Men en är älg så står det Volvo Rines. Mm. Så svarade hon Dave Vad nice den var <laughs> Jävlar hon börjar redan ställa in sig hos nästa Volvo-pike Jag tror fan att Frida Brodén skulle fan backa in i en kuk Om hon fick vänta till hur länge. Som Hon ser så desperat efter sällskap känns det som mm. Så det är det Denise la Nej jag... Hon tog bort mig från Facebook för många år sedan. Ja, mig med. Men jag tror att Monica Lindström kommenterade på det. Därför jag fick upp det. Ja, nej. Jag, läsa. jag var och handlade idag. Den. Ja, <laughs> <laughs> jag såg bara bilden. Okej, ska jag, läser du texten? Jag håller på nu. Jag kan läsa den högt så blir det på band. Mm, gör det. Ja, hon har lagt ut en bild här på en, en baksidan av en bil. Som har en skylt som står inga böga avstånd i tekniken. Det skriver hon. Jag var och handla idag och såg denna osmakliga skylt när jag gick förbi. När jag får väg från parkeringen kommer bilägaren ut och jag konfronterar honom. I början försöker han bortförklara sig, men när jag vägrar gå därifrån om det var en hotfull. Han kallade mig jävla fitta flera gånger. Fråga om jag var lästisk och bad mig köra upp skyltet i fittan. <laughs> han knuffade mig i bröstet flera gånger och viftade med bilnycklarna mot mig. Jag kunde valt att bara åka därifrån, att låta den gamla gubben köra runt med sin homofob-skylt, men den kändes inte rätt. Det är ingenting komiskt med den skylten, den är vidrygg. Jag fick skylten till slut, och nu ligger den längst ner i soptunnan där den här hemma. Ja, det är hemma. Fint nyss. Ja, vilken ska jag fida svenskar är och att kommentera. Fantast att du stod upp för dig. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt, fantast att du stod upp för dig. Och verkligen kämpade. Ah. Vardagshjälte. <laughs> <laughs> Är det dina far eller morsäldrar Hon bor i grannen med? Eller är det Vildes? Mina? Ja, hon bor i var... Fängeporsen Deniz? Ja Nej <här> Jo <här> <här> Senast jag hörde något så gjorde hon det Dags att besöka Micke <här> Micke skulle ju kunna ha en sån skylt på sin bil också Micke hon har Inga jävla <här> <här> Kör upp den här skylten i feta <här> Uh, det kan mycket väl vara Bredvid farmor och farfar alltså. Det är en Det har bott så jävla mycket svin Sandra Otterstig och någon kommer ihåg henne Hon inledde alltihop Och sen har det varit dreten Tror jag har uh, Det är någon mer såhär av Och nu är Denise då uh, Nej mm. Ja vi kan man kicka igång och säga Hashtag öppna Ja då var det dags för... Jag såg hur du, hur du öppnade munnen. Vill du away? Hej och välkomna till Trevekos svenska terrorspecial. Jag heter Ola... Vad fan heter han? Fan! Raggarola. Rag Laggarola. Till <laughs> det det känns som. Och med mig, ja. Kristoffer Saltberg. Sebastian Andersson. Och Erik Andersson. Hej killar. Hej. Hej. Är det bra med er? Vi lever. Ja. Vi lever. Jag har markerat mig safe på Facebook. Det behöver inte vara orolig längre. <skratt> bra. Jag markerade mig osäker. Fylla <skratt> upp mig från er. <skratt> ja. <skratt> Jag markerade mig 70 km i timmen mot asfalten. Nej. Nej. Nej. Tänk om ha. han som körde lastbilen tog en snap och så använde han det fartfiltret. <skratt> <skratt> och så filmade han sig igenom. <skratt> jag vet inte om det var någon SD-propaganda på Facebook eller om det faktiskt var sant. Men hans snubben de har anhållit nu sa väl att han var nöjd i förhöret. Han var nöjd med det han gjort. Det tycker jag förhållit. inte var. Nej. <skratt> Nej. Men... Eh... Det kanske var farten på Snapchat-filtret han snackade om. Med. Allt var bara en jävla dare med hans bolare. Du kommer aldrig upp i 80 på den här gatan. <laughs> den gamla. De har den i Uzbekistan också. Alltså. Vi satt och googlade lite i helgen, jag och Koffe. Och kommer ni ihåg siffrorna i Nis eller? Nej. Var det 80 eller sånt 86 stycken mm. Där har du en jävla kille Som bara fnyser Åt eh, rakmat Akilov mm. Och säger Fyra Ja, Kom upp i min division du Precis. För det är ju inte, det är inte Någonting Jämfört med hur det kunde ha gått Nej. Men när vi lyssnar på det här Om 20 år så kanske man inte har det Top of mind vad som har hänt Nej. Hur eh, gör vi storylinen Tänker jag jag har ju, men jag har två olika Timelines vi kan följa mm. Antingen ja. Antingen följer vi från 1453 Eller vad det var, nu den här dagen det hände Eller så går vi bak till 2014, då han Ansökte om uppehållstillstånd Där historien egentligen börjar mm. Det är spännande Man kan kanske använder det den. Lite harpa 2014 den 10 november så söker Rashmad Akilov uppehållstillstånd i Sverige. 2016 den 15 juni så avslår Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd och fattar beslut om utvisning. Sen den 20 september så får han inte igenom sin överklagan och för i december. Så får han inte heller prövningstillstånd Då ska han lämna landet Om fyra veckor Och sen i februari I år så blir han Efterlyst för att han inte har Dykt upp mm. och efter det Så säger han sig ha Åkt till Syrien och eh, Krigat med IS mm. Det är det väl ingen Som eh, riktigt vet om det stämmer Men har dom tagit på sig ansvaret eller Nej jag tror inte det det känns, som, uh. känns man bara en jävla ES-monobi, ES-monobi ES-monobi, ES-monobi <här> Man kanske lärde sig efter Orlando-skjutningen när de tog på sig det, och sen sa han pledgat till alla mm. i stort sett. Ja, ja sen så kanske man inte vill känna sig vid en jävla nolla som bara klockar fyra pers eller Nej, det är inte det IS way Nej. Det här har ju fått, det hörlas i Sverige att de har fått bensin på elden mm. att... Uh, det här är bara Harry Löfven-spel. Mm. Ja, det påminner lite om det här med statusar under terrordåd. Det påminner lite om inslag du har haft innan. Mm. Är det någonting du väntar med? Eller? Jag kan vänta med det tills vi har hela ja, okay. händelsen. Då får jag leta upp en punktlista. Ska se om trovärdiga nyheter24 har en punktlista kanske. <laughs> det är ju en sån här långt händelseförlopp dock. Nej, alltså 14.53 så kör han på Drottninggatan i Stockholm. Han tar i och för sig några minuter innan det är en lastbil från korsningen där. Mm. När han som gör leveranser med lastbilen nu är på en restaurang och lämnar varor. Tror ni att det här är dålig publicitet för Spendrups? Ja, oh, alltså det enda så här edgy skämtet jag skrattar åt... Var när Johannes Finlaugusson skrev Jag har aldrig gillat spändrupps då, Skitöl Jag tror <låder> <låder> alltså, det är de som får eh, Sämst publicitet publicit publicit publicit Publicitet I hela den här grejen Är ju nästa aktör i händelseförloppet Och Lens Där han kraschar med lastbilen Och de dagen efter Detta det med rökkläder Rökskadade kläder, ja det är så jävla storsint att dem ändå. Ah. Ja så jävla idiotiskt, vad fan <laughs> tänker de på <laughs> Ja, rymmer från uh, crash Och gömmer sig ner i tunnelbanan. Ja. Det vet jag inte någonting om Han lever bara och åker rätt hem Nej, Det blir man mm. fan inte Hur fan överlever man att dunka in i ett jävla hus I en lastbil, eller så fort som han körde, liksom Han börjar ju grinna lastbilen ja. Utav <laughs> smällen men han hade ju en bomb också, så han planerade väl kanske på att dö, eller? Ja. Känner jag ja. spontant? Och sen bara. så Dro hem. Nej, men, ja visst. Nej, han drog till nästa aktör, Circle K. Det är ju klart, med ett sånt namn så lockar man till sig terrorister. Skitnamn, helt enkelt. Det skulle, det skulle apela till mer kvinnor, sa de, ju när de bytte. Ja, så. Ja. Men så visar det sig att de bara attraherade IS-terrorister <laughs> när de brann sig. Men hur lång tid tog det innan de fick hamnen då? Det tog väl inte jättelång tid. Alledge. Jo, det gjorde väl. Det. det kändes som en evighet. Men jag tror det var kanske runt 18-tiden. De gjorde ett bra jobb. Det verkar ju vara den allmänna åsikten. Men jag blir trött på folk här omkring. Alltså typ i Göteborg och så. Som bara, mm. ja polisen gjorde det så jävla bra. Jag kan väl liksom att eller jag litar väl på folk som säger det att de kanske behöver sig lugna och så men vi har ju ingen aning. Nej. vart var ni när det hände? Ja, det var, det var det jag inte kommit till för jag var ju på jobbet då. Och fan vad irriterande var. Var Varenda jävel satt upp med någon så expressen live eller GP live eller sån där och satt och bara spred och man säger alla bullshit hela tiden ja ah, nu skjuter de, ja ah, nu ja ah, det här definitivt terrorister och liksom. ah, det är flera stycken så alltså, jag blev så jävla trött på den här skiten så jag bara gick hem för att jag fattar inte varför folk ska sitta och live övervaka Sån drit, alltså vad är tjusningen med det? Att man liksom ska Nä. vara först Och höra att folk dör på fan. Ja det är just det, det. Alltså, Och så sen i såna här Situationer så känns det som folk Nästan förväntar sig Att det ska vara en till grej Och då vill de se det så snabbt som möjligt ja. Så man sitter och väntar på Nästa hemska grej Och det var ju det de rapporterade om Att det var skjutningar och på Hötorget eller Och när folk vill höra det och ser en obekräftad nyhet om det. Då klickar de ju bara ännu mer. Mm. Du då Basse, vart var du? Ja, jag hade hemmakontor. Jag var här. här. Inte Zelda? Nej, jag hade det då, Men jag, jag hade förberett mig. För jag beställde det i torsdag så tog det att det var två till tre dagar. Så det var mm. en fredag eller så var det idag. Jag förberedde mig. Jag, just 14.53 så var jag på toa. Tre <skratt> <skratt> Det var gött Tre robusta korvar <skratt> Kommer du alltid komma ihåg det mm. Jag satt i plantaget Och käkade glass och kollade på hur de andra muslimerna Reagerade på nyheten Var det Nej. intressant <skratt> Några spaningar det <där. skratt> Nej Det var inte några stora reaktioner Det var inte att de sprang hem och hämtade bomber <skratt> Vad skulle göra det? Nej, men... det någon synkroniserad attack med alla Sveriges muslimer samtidigt. Jag tycker det är en logisk tanke. Mm. En manifestation för sprängningar. Men nej, inte ens det. Inte ens det. Hurla ett kapitel för sig, eller? Jag är så jävla trött på hans hela kukliv, bara hans hela existens. Han är så, det är så lätt att läsa av honom. Mm, det, enda som, det enda som är förvånande är att han har levererat typ fyra, fem statusar kring bara detta. Mm. Eh, istället för bara en. Liksom. Ja, men Det är det största som har hänt i hans liv. Han ja. har två barn. Ja, men han är så jävla, så, han, han känns som en sån jävla P12 bara med sina så här. Han ska hålla på att liksom och vara så här, mj, mm. hela tiden var tjek. Ja, han, han drog ju den där. Det visste man ju också att han skulle komma att, uh, hur mycket tror ni flaggan hjälper? Ja, precis. Det var ju självklart att han skulle komma. Ja, för den har han ju kört i typ ett år i olika former. Ja, skrivit lite mm. nytt material. Ja. Idag eh ut one hour of dank memes uh, from Forsen number one så alltså, hans mentala kapacitet sträcker sig inte över 12 år. Nej. Nej. Alltså, han är ju kanske Sveriges mest patetiska människa. Det är ju den riktiga terroristen för vårt samhälle. Mm -hmm. Ja, han tar oss van längre bak i tiden än vad en terrorist med en lastbil gör. Ja, en neandertalare för den delen också. Vilken jävla nolla han är. Vem vill höra, vem vill fortsätta läsa den här meningen? Efter meninget, tysta minuter i all ära. Vill ni fortsätta läsa det? <laughs> Inget bra kommer efter det. Nej, Nej. Du, det är ju liksom, när du börjar så, då har du ju totalt skjutit dig själv i gommen bara. Mm. Det är ju liksom, själva syftet med tysta minuter är liksom att det ska vara, det är liksom heligt på tal tysta minuter och att det inte är heligt. Så jag är Erik var på häcken i jurgården igår. mm -hmm. Då sa de i speakersystemet att Ja, uh, ah, nu ska vi hålla en tyst minut För Stockholm mm. Och så gick det mäktigt ut hela djurgårdsläktaren Alla blev tysta Och så var det en med Vad kom fram till att det var, En burka ah. Precis när sista minuten började så bara Revan av en uh, bengal Och bara höll upp så ah. <laughs> Och så, så var det helt tyst Och så hör man bara att de började bråka Det var djurgårdsläktaren och jätten! och med det! <laughs> Och skrek och bråkade under den tysta minutern Ja, missade fan hela poängen med livet ändå Ja, men det var så jävla mäktigt annars också Det såg ju coolt ut när det var helt tyst och så stod det bara en med näven upp Då hörde du bara hur han tändes igång så Och sen Åh, kjärten! Åh, kjärten du! Det hade kunnat platsa i tveksamma besluten då Mm. Tända en bengal under en tyst minut mm. eh, Men på tal om tveksamma beslut då <laughs> ja. Kan vi väl ta in ett gammalt inslag Fast det har väl ingen namn Men jag kallar det Meanwhile on Facebook <laughs> Jag vet inte, ni kanske inte håller med, men jag tycker att när det händer sån här grejer- då kanske man kan ta en paus från sitt internetliv mm. med vad du lägger upp. Mm. Out of respect. Men uh, det är inte alla som gör det. <laughs> det är hände samtidigt som det var liksom i full gång. Mm. Vi kan ta några lite större grejer. Skam släppte sin nya trailer till säsong 4, 90 där Det här är en muslimsk tjej har upp <laughs> Tuskigtajbig.RK <laughs> Stockholm-sånen Oscar Lindros teasar sin nya låt <laughs> som han även släppte dagen efter Oscar Olsson lägger upp lite artsy bilder från Oslo lite konst Linnea Storbajsar Nilsson firar med bubbel med sina vänner <laughs> Låde upp typ fem bilder på champagne. Oh. Mattias Lind delar Christian Erlandson drifting-bilder. På en sweet grön bild. <laughs> Vår alla Rexy Rex Lägger ut en bild på när hans flickvän Elin Ström kör traktor. Och gör det fitslig här. <laughs> <laughs> och... Eh... Ja, och vi tar ta en hörle också. Han delar facebook Facebooksidan Hembränts bild. Om du någon gång känner dig jävligt dum, tänk då på att det finns folk som sitter uppe i TV och säger att Sverige aldrig varit tryggare. Ah. Empränt också. Det skulle perfekt. Det det är där han får sin nio så rapporterar. rapportering liksom. Det går åt helvete för det jävla landet. Det är ingen viral granskning där inte. Nej, Han delar även en post från Sveriges ateister där de stödde sig på att man använde Pray for Stockholm <laughs> för att det hade mer att <laughs> det, det finns ju så här, om man skulle göra en checklista över vad hörda likat på Facebook, Så är ju ateister uppre innan de liksom. Religiöst, ja, värdlöst Och så är det mm. Children of Bodom och att Arktika. Och så är det. Varför filmer gillar han då? Han måste det är i alla fall bra för negeln. Men jag säger inte han så dålig stor film. Han fattar inte riktigt Fight Club men han tycker det snäller och så. Ja. Brokeback Mountain har han gillat på um, Facebook i alla fall. Ho, ho, ho, ho. Så jävla sa sarkasm face har han på där. Ja, men det är ju klart Sagan om ringen är så given. Ja ditt alla nazister går för att det är så jävla vitt. <laughs> och de onda är svarta. Oh. Ja. Ja, verkligen är relaterad till det här. Simon Karlsson delar också en uh, opassande bild. Mm -hmm. Från The Typical Jag. och mm. så det? Jag ser massor av... Jag skulle skjuta din kompis för en miljonpost. Jag skulle fan köra över mina kompisar för en kis. Ah. Nej! Mm. Den var ju värst då. Den kom inte så lägligt om man säger så. Har han ju... tagit bort den? Jag vet inte, det syns inte. Han likar den ju. Jag vet inte om man kan gå in och kolla sånt. Fuck. Ett till hypsat tveksamt beslut tog en rysk snubbe här i Oslo i lördagskväll. kväll. Ja, det. var valde att dumpa en väska med en liten behållare med tänder, gas och spikar. i en väska på Grönland tunnelbanestation. Och sa att det bara var liksom... Ett skämt. Ett pojkspratt förklarar han. Wow. Han var, var ung också. Typ 17. 17. Och nu så utreds han liksom för liksom om han har kopplingar till det som hände i Stockholm och om han har kopplingar till IS och ja. riskerar liksom minimum 15 års fängelse. <laughs> så. Ja, det var hans liv där. Liksom. Ja. Dålig, dålig idé, man. Det skulle jag säga är ett tveksamt beslut. <laughs> ja. Det känns som du, sku du skulle kunna komma... Skulle du kunna komma till oss att Goran gjorde något liknande? Så här, Inte tänker igenom sina actions och bara... Ja, ska bara. Ja, och bara slänger bort sitt liv liksom. Mm. Ja, men i tron om att det går att göra en bomb med typ Mentos och Pepsi. Han Mentos, Pepsi och spik han. Ja. Men får fortfarande 25 år. Ja. Men ska vi lämna det där? Ja. Ska vi stänga det med några välvalda ord? Har du något Truck fuel can't melt Olens beams. <laughs> Vad fan var det för fis? Whoops. Vad fan gör Johan i USA? Han fick iväg bara. Själv eller? Nej, det var Tobias Lundqvist och Jacob von Snyden och hans tjej som skulle dit. Okej. Okay. Jakob skulle dit och hälsa på Stoffe, Donas brorsa. I New York han bor eller? Ja, det är hans, hans man. Han är ett supermäklare eller någonting. Det går bra i alla fall, så de många hus någonstans. Fredrik Eklund. Ja, typ. En <laughs> budgetversion i alla fall. Men han var borta på resa, så de hade ett helt hus för sig själva. Så lyckades Lundqvist tjata in sig där på något sätt. Och sen satt vi och drack öl på Alexander Källants i söndags. En öl in. Johan får feeling. <laughs> ja, vad fan kostar det? Det kan inte så mycket. Då började de beställa. Tobbe beställde biljett åt honom. Han beställde fel. som <laughs> åkte idag. Satt sex han... timmar i Zürich. <laughs> ja, men det var, det var rätt biljett. Det var bara flyget har blivit inställt nu. Eller försenat. Mm -hmm. Men först så beställde Tobbo till Johan. Då skulle han flyga i dag. Men han skulle flyga hem 16 juli. Det är en lång, lång helg. En liten felbokning. Lång helg. Tre månader. Bara lånar två bögarstus i tre månader. Det får man ju aldrig göra då. Så de upptäckte det rätt snabbt då så fick Johan eh, snacka med något indier på det här resebolaget i någon timme, eller vad det var. Mm. Och så skulle han få tillbaka pengarna men det skulle ju inte hända direkt. Och så fick han pengar på något annat sätt och så beställde de nytt. Och så åkte han i morse. Och det var det. <laughs> okay. Kul ändå. <laughs> Hoppas inte han åker med är United Airlines då? Har ni sett det idag eller? Han, eh, om de ut vad tänker här. Ja. <laughs> De har överbokat ett plan till typ Korea eller någonting och så istället för att ersätta, det är, policyn är att man bara ska ersätta dem för typ biljetten mm. och ge lite utöver det. Så går ofta ett par ut självmant. Mm. Istället för det så går de in och börjar slåss med dem de vill ha ut därifrån. <laughs> Bland annat en doktor som har patienter imorgon morgon, i Korea Så de bara tar honom Och bara Get the fuck out och bara slår honom in i helvetet Tejsar honom Han är helt avsvimmad Gör ett jävla avgrundsvrål som kommer här Och eh, sen så kommer han tillbaka Och så bara han säger i need to go Jag I need to go home! I need to, go home. I need to go home. Och kommer det kommer här. I have to go home! I have to go home! I have to go home! I Det är lite läskigt, men det var också väldigt komiskt. Jag rekommenderar att man ser det. Så hoppas inte han åker med dem. Nej. Då blöder han liksom, sidan av huvudet och grejer. Vart var det de, de kastade ut var det? tror jag de var i USA för det ser bra. Alltså det sitter det så jävla typiskt amerikansk kärring bredvid om när han blir utdragen. Mm. Hade det varit ett svenskt plan som liksom flyger ifrån från Göteborg eller någonting och, och mm. det hade det. Alla hade ju bara suttit knappt tysta och kollat rakt fram. De hade mm. inte varit en jävla som brydde sig där. Men hon är så här. Stop it. Kids you see he's bleeding. No, this is not Och bara håller på som fan, är jättebra världsmedborgare. Men det ska man inte vara. Så det du säger är att om vi hade ett gäng på fyra killar som var bra på plansketcher. Så skulle vi kunna förflytta hela den här historien till Laholm. Laholm <laughs> La International. <laughs> Undrar om jag kan göra en skånsk-asiatisk brytning. <laughs> Eller om min range standard. Jag, jag ska mjuta min mikt och testa lite. Hur det kan låta bara. Ja. ja det blir kinesisk brytning också. Där. Det, det går bara med ordet. Ja. Nej, det går fan jag inte. jag behöver åka hem. <laughs> Ciao. Tja! Ah. Ah, det är den bästa jävla catchphrisen. <laughs> Finns det någon situation Charles inte har varit i? Fan, jag hade ju bästa segway förut ju. Bassi, uh -huh. du pratade om två bögar i The Hamptons. <laughs> Och på tal om två bögar i The Hamptons specifikt en av bögarna som är Donalds brorsa. För på tal om Donald. Mm. Daniel är. Ja. You did never. You did never. You did see it coming. You did never. <laughs> jo så här var det Vi var ju då i omåll och drack öl. Mm. På sjösidan. Mm, Förra helgen. Ja precis. Ja. Grand opening. Mm. Mm. Jag mötte upp Koffo och Erik- Utanför The Gates. Jag mötte upp Donald. <laughs> det var så ja. kul om man gjorde en kväll ändå. Mm. Och där vid sjösidan stod ett par gatekeepers då. Mm. Ah, The Gatekeepers. Gate, gate. <laughs> jag tror inte vilja jobba ja. lite eko på det, Koffe, när jag gör så. Ja, jag behöver bara du säga det nu. Ah, The Gatekeepers. Det är bra att du fejdar ut dig själv ja, det, är, det är redan klart I mitt huvud ja, Det här tyckte jag var lite roligt Vakterna på det här stället När vi skulle gå in Det var noll personer i kön, Så vi bara klev rakt in liksom. Och då så började de ju lägga oss såklart Jag är ganska pikant med den typen av manöver Det är, det är något man gör liksom. Men så var jag där med Kristin och hennes kusin Och hennes kusin är typ Jag tror hon är född 88 eller 87 Mm. Uh, och så lägger de mig först kristin Och hon bara såhär, ah, blablabla, fick gå in Och sen så, mm. så kom hennes kusin fram Och då sa vakten Ja, oh, du är en gammal tant Klart du får komma in <laughs> och Hon blev så jävla nedstämd för det För sen när hon kom in så var det typ alltså, 19-åringar och 18-åringar där inne på dansgolvet Så hon hade direkt det sämsta Möjliga utgångspunkt Han oh, gav man The game <laughs> Ja, det gjorde han time med making It's all about the, the game. game. Ja, jag tänkte bara så här, All right, this is what we're in for. Så vi gick in. Kul som fan. Nej, Eller, det var mycket folk. var <laughs> <laughs> jävligt mycket folk. Mycket folk involverade inte alltid kul som fan. Som Drottninggatan fick erfara i fredag. <laughs> ja, applåderar den av ren instinkt. Det kanske jag inte var. Svaren var lika lång som man är. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Folk betedde sig lika illa i baren som man Det, Jag får köra en grej Alltså Åmål behöver Alla som är över 18 år Åmål Behöver egentligen en kurs Hur man står i en bar mm. För det funkar inte Folk är så jävla dåliga på att stå i bar ja, Vad var du sa att någon passerar en fältkniv mellan händerna <laughs> Jag har de har väl av det mörkare slaget. Ja, det är lite brist på etikett, kan jag. tycka då. Ja. Och rycka. De där har gjort inte så bra jobb. Nej. Jo, men. Det var, var inget. Jag tänkte att, jag tänkte att när, när de här två svarta killarna kom till sjösidan så skrek de Ah, the gatekeeper till vakten. Och så svarade vakten Ah, the knife keeper. Så det kan komma in. Så det är väl väldigt... en hemmelig lösning Ja, fast de vrålar över hela jävla parkeringen Det är som Cheers med norm <laughs> Noif <Nice. laughs> Vad blev han australiensk <laughs> Gatekeeper <laughs> <laughs> Noif nice. Nej men, jo just det Jag skulle dra en liten side note bara på baren där också Vi vet ju alla vem som byggde den, eller hur? Pappa oh. Sandstedt mm. Jesus pappa Josef <laughs> två, Så två. sa vi båda papporna <laughs> ja. Men hon var ju oskuld <laughs> Det är så hela kontroversiell just nu <laughs> Ja det är för fan som en abortklinik i Åmål på onsdag liksom Två pappor men bruden är oskuld <laughs> Jävla vilken Minusaktier det hade varit Att investera i Bortkliniken i Åboll Eller? Eller Det känns som något han Som hade 50 Han är full av dåliga idéer ja. Sen en bit utanför stan Så ligger ju Lackens båt också ja, För, ja. för de med lite mer pengar på kontot liksom. ja. När man vill ha gjort, ha det gjort rätt Ett Internationellt kärn i skogen Ja så här är det. Jesus pappa Sandstedt byggde baren på Seaside och dåvarande ägare som var Arian antar jag mm. hade, inte Arian! Råd... Han hade inte råd att betala för baren så han tog emot baren som kostade en helvete massa pengar att bygga för att det har gått åt en del material. Så Jesus pappa går back i en bar, får inte in några pengar, får därmed stänga sitt snickeri. Nej. Han gick under för den baren ja, Den är byggd med liv Det, är ja, så, det som Jakob har skrutet om i alla år liksom. ja. Det är bara hans pappas misslyckande han alltså Har vi ett fast... låt inkoming? Min egen företagspappa Man får ett kontrakt ska jag bygga en bar, bygga en bar och denna bar ska vara Nordens längsta bar. Min son jag har inget val, jag måste ge allt jag har, ge allt jag har för denna bar ska bli Nordens längsta bar. Det är klart som fan man blir rasist när man hamnar i en twist Och jobbar gratis för stansterrorist Jobba ideellt för Nordens längsta barn Ingen anställning kvar och ingen anständig kvar Åh, vad fan gör jag med min son? Mina misslyckanden, jag han om den Han vet inte hur ont det gör Ingen vill vara hans vän och det är ingen skandal Han går själv på festival Vem går själv på festival? Hur jävla ensam får man bli? Hur kan hårda kvar det enda intresse man har? inte konstigt att man inte har vänner kvar Om man inte utvecklas desto man har fyllt 15. Kanske mitt företag kan återuppstå som min son. Lycka till! <laughs> <här> ja, det var hans, hans livs största misstag. Det större misstaget mm. att, att skaffa Jakob. <laughs> <här> Nej. Nej! Det är att börja hålla på Schalmsdämmers. Hammers, De drivna upp på hög nivå! Kenny Berglund Brorsson är känslig när folk hånar Färjestad under hur familjen Sandstedt reagerar när folk stampar på Halmstad-härmus Han skjuter hårt från Bini <skratt> <skratt> Jag tänker att pappa Jesus har PTSD varför han ser en barbisk också <skratt> Han går fan B.A. Nänas när han ser en bar. <skratt> Ja okej okay. så vad vi har konstaterat hittills är att Jesus pappa gick under för en av världens sämst behandlade barer Ja exakt och då har vi ändå inte kommit till Donald Nej, vad Nej men det kommer lite nu då vi köpte drinkar mm. så sen gick vi ut på altanen där som man ändå gör ...på Skybaren. Ja. <laughs> det är seriöst en meter över marken. <laughs> och minst det. Ja, och det träffar jag på Donald då. Och bara, du vet det vanliga... Tjena, Donald, Fan och gött att se dig! Men man är ändå genuin när man säger det. Blir lite varm inombords liksom. Pratar man om så här. hur läget? Han bara, ja, nu är det bra. Jag bara, va? Vad menar du? Nej, jag, jag, jag, jag är på väg tillbaka nu. Så han. Och jag bara säger, vad fan har det hänt? Nej, jag har ju varit spelberoende. <laughs> så han bor ju då i Oslo och bygger någonting. Ja. Och då så har han börjat spela på internetkasinon för alla sina överblivna pengar varje månad. Mm. Men han har betalat räkningarna innan han har börjat spela. Så att det har inte gått så illa. Men han är skyldig, sin mamma och sin pappa, ganska mycket pengar respektive. Liksom. Mm. Men nu har han kämpat tillbaka och nu går han plus 5 varje månad. Jag tror så jävla okay. tråkigt bara Det var ja. däppigt oh, inte döner <laughs> Okej, okay, det, det där visste inte jag om då Men det första han sa till mig var att Hört att Tugan ska säljas, vi borde köpa den <laughs> ja. Inte riktigt rätt läge att investera tror jag, döner <laughs> <laughs> Nej Men där har han ju en aktie Om man vill vara lite Safe gambler som kan stiga så in i helvetet. Ja alla vet ju vilken, vilken potential det finns i stugan. Om ja, jag tänker att han skulle säkert använda den som insats i något game då. Och skulle han gå till <laughs> ja. en så jävla olje-shake. Och precis, det är hans liksom bank-safety. Mm. Ja, det var det. Händer det det var Maceville och Takaccio, eller? Vad var lineupen? Och ja, var 50% av Maceville. Linus. Mm. Ja. Men jag såg inte Akatshu då Aha, där, Jag såg bara läst. en hårig kuk På scenen <laughs> Liten, hårig kuk. Det var allt just, ja. Liten hårig halskuk Stack den fram ur, ur Vad heter det Draperierna där bak De hade ingen sån rökmaskin De hade pubis hårmaskin. Så hade ah! de var Sån här foamparty Oh, det var, det var oh. Pew Party. Takatcho-foam Party. Det är inte en kväll jag vill på. Takatcho-foam Party. Det är fallet avsnitt snabbt det ja. <laughs> äh, såg, Jag sa det till någon av er någon gång under kvällen att man, man vill ju till sjösidan mer för poddskog. Mm. Men det är mycket som har gått förlorat. Jag pratade en del med Goran gjorde jag. Han sa till mig att det, var, det vore en bra idé om jag inte slogs med Martin Holm den kvällen. Och jag höll med, med honom. Just den kvällen höll med ja. För då hade Goran, Martin Holm och Simon Hansson varit hos, på Simon Hanssons toa. Eller Walking Closet. Men han sa två. men det kan ha varit walking closet jag väldigt utrolig Och tagit tjack Det syntes fan på Martin alltså Ja, det går han att också Ja Koran på tjack Det är en dålig kombo då Och så då försökte jag lugna ner honom För han hade det inte så bra verkar det som liksom. Men han var fortfarande sant med nacken Nej Det lät som en jävla ja, elektrobas liksom. Fan vad roligt är det är Mygga ut det. Jag är för hårdstol Det lätt som jag, alltså, jag ska inte bli förvånad om en Daft Punk-låt Började med det ljudet <skratt> <skratt> oh, ja. eh, Goran, nacken Såvitt jag vet, ja mm. Goran på tjacken då Gorak Spännande <gurak> <gurak> Nej nej. Det namnet bara passar han såhär och hållning Gorak Det är som monster Ja men exakt Det är han blir Och så får han det här warrior facet på liksom. <gurak> Warrior facet Warrior facet Åh Oh, uh, destroyer yeah. of worlds. Destroyer of worlds. Men uh, Koffe var på... Vi får ändå ge credit. Credit is due. Koffe hade sin bästa Snapchat-dag någonsin den lördagen. Det var i halt. Han skickade alla de här. Jag, fick, jag minns inte. det. <laughs> vi fick en bild. ...på Martin Holm och Emma Thore som... ...just det... Ja. ...vad fan pratar de om... Ja. ...och sen fick det en Asia. bild på... ...med Chucky... Ja. ...en snäpp... ...när du frågar kvart i två... ...vad klockan är... ...exakt kvart i två... Ja. Och det är så där, Jag bara ser det framför mig Hur du har stått och väntat i fyra minuter För att han ska vara Han ska inte kunna säga 0144 liksom Det måste vara kvart i två ja. Ja. Ja, det är och, Vad var bra att du berättar vad det var jag skickade För jag skickade i koffer också De här mm. Han skrev dagen efter Haha, fan vad kul Vad helgan är Och sen så ska. Jag minns inte riktigt på att skicka till dig Det var kul i alla fall Mer säger jag inte Vilket är typiskt <laughs> ja. just för Vasquez <laughs> ja. Fy fan, ja. Händer det något mer spännande nu på kvällen eller? Giggen var full Ja, Jävlar ja Varför räddar vi honom? <laughs> jag vill ju se Om han skulle slåss med Sev Det jag tyckte var göd, roligt. För han, ja, men han, och, han och DJ Stork så att de skulle gå och banka skinskallar eller något sånt. de hela tiden och det är ju hedersamt ja. Men ja, han gjorde det sämsta klädvalet På Seaside alltså Han tog på sig en grön lång Carlings modell T-shirt, Det är typ som den Du vet den som du köpte i New York tror jag. Alltså. Så här, lite längre mm. eh, T-shirt, jag har den precis just nu nice. mm. Och så mörkgrön Såklart, så att alla fläckar Syns, jättetydligt yeah. Men så har han sin sån här, så här pappa kropp liksom. <laughs> Och så var han där med Simon och Som är ganska rippad Som hade exakt samma outfit <skratt> Så gick ni i med en fläckig mörgrönt t-shirt Som satt så jävla dåligt på honom Och så var han asfull och sparkade ut bord och skit Och vi räddade honom Och kom och tog en i gänget brev <skratt> Och skicka ut honom ja, Så kan han lägga upp? förutom det så var det inte så mycket jag Stod och pratade alldeles för länge Med folk jag inte ville prata med The Seaside-trademark mm. Så, men det var kul ändå Lite blast from the past liksom ja. Koi var äcklig Alltså <laughs> <laughs> Ja, men som hon alltid är liksom Du vet Ja alltså, hon har... gör, Profilbilden Hon ah, f... börjar bli väldigt, väldigt trash alltså. ja. mm. Hon gick runt med Hon hade ju så här Superstiva bröstvårter Som syntes rakt igenom hennes <laughs> outfit som hon gick runt med Och var så här. <går> och gick runt inte och vält ut drinkar med bröstbord. Ja. <går> Piersa folk med dem. <går> på tal om uh, White Trash och folk som var på Seaside, mm. Sjösidan, mm. Kim Kim Thorup var ju där. Mm. Och jag har fått lite info om Kim upp. Nice! Mm. <går> Det är ingen, uh, inget livskapitel, uh -huh. som Dan Magnusson. Uh -huh. Men um, inforn kommer från Nugge. Yeah. <laughs> via Hugo. Uh -huh. <laughs> att uh, Nugges kollega bodde tillsammans med Kim. När de bodde i Jessheim. Uh -huh. mm. <laughs> Så uh, han hade ju en massa stories om vad Kim har sagt. Om liksom, <laughs> saker som har hänt i Oman och sånt. Uh -huh. Och han berättade att Kim inte... Var fakir exotisk dansare Nej! Nej Så jag är ledsen Att det bara, det bara den bubblan ja. ja. vad var han då? Det finns ju bildbevis på när han Sprutar eld Ja, jag tycker det är en väldigt hobby det, fin det, fin <laughs> det finns bildbevis på när Sylve sprutar eld också Så att... Det är inte så mycket merit i det Fast Sylva har ju ändå gått på clownskola ja, jo. Det finns lite tyngd i det Kim hade även sagt att han var tvungen att dra från Danmark För att han var jagad av bandidos mm. oh. Det köper jag inte <här> Inte det heller Det var säkert Puck som skulle komma och hämta hem honom <här> Han hade helt fan på i något basstögrigat i Danmark Jag <här> det <här> jävla skit Om hon inte ska dö Satt hon och röt innanför den röda Volvons Fönster ute <här> Och han berättade även att han hade Ett, ett gangsterykte i omhåll Men att han egentligen var en good guy Ja <här> Det håller du med om, eller? <laughs> <laughs> Nej, men jag ser ju verkligen framför mig att, eh, att han sitter och berättar sånt här. Jag kan höra hans jävla bögröst när han säger det. Liksom. Mm, mm. Och så ska man sitta och säga, ja, ja coolt. Och typ ställa följdfrågor så att han inte ska bli arg för att han blir påkommen när han ljuger. Liksom. Han har ju mer ett exotiskt dansarykte än vad han har ett gangster-rykte <laughs> <laughs> Ja, Men om du kan välja precis vad som helst och säga... När du kommer hem till omhåll Och hur landar du på exotisk dansare Och fakir Men Det är den jävla stora jävla brain twisten här Men jag tänker att han drar till med exotisk dansare För att folk ska tro att han har visat kuken för tjejer Och liksom. det... sen märker han att det inte räcker Precis. Och så bara Och fakir mm. Jag tror det var så här. här uh, usual suspect-grej Han såg någonting i rummet just då ja, <laughs> <laughs> Jag var inte upp där och skickade Basse Nej, det var Monica Lindstrand delade Denis' foto men hon har bara delat det inga böjavstånd i trafiken så det ser ut som att Denis har lagt upp den. Oh jävla vad roligt! Vad får Denise få massa hate mail nu. Ska vi rapportera nu för offensiv som hon gjorde på Red? Ja. Jag gick in på Red och rapportera. <laughs> ja. Då, då vet man ju vem det är. Jag vet hon det är, verkligen. Det kan säga att det var Robin som gjorde det. När han Ja, just det. Bjäsrätt kommer åtta år senare. Har du lurat på sin händ. gärna liksom. ja. jävla comeback. Åh. Oh. <laughs> bara legat där ju. Latent och lurpassa och bara väntat på ett fuck up från Denise <laughs> Ingen håller en grudge som Gear Shred. Uhu. Har du legat, Akila? <laughs> det är bra, jag har tappat all tidsförfattning bara, som sagt Jag har fått sälla. Är det så härligt som det verkar? Ja, oh, wow Jag trodde de hade överdrivit lite om hur stor världen är Men satan nu mm. Mm. Det är fan bara att roma runt mm. Hur många speltimmar hör du nu? Jag fick det klockan Halv ett idag kanske. Så halv ett till eh, kanske åtta. <laughs> <laughs> kanske en 20-minuters paus för att jobba och käka mat samtidigt. Sen <laughs> <laughs> hur man viktimiserar. Hur många Breaths of the Wild får det? <laughs> nu har jag bara lida så länge då, men det är fem och fem. Alltså. <håh>, <håh>, fem breaths och fem breaths. Breath of the Wild det var vad Chuck Berry kallade den man <laughs> oh. Ja, men är också bra. Jag är lite fortfarande lite sliten från helgen. Jag var i Göteborg och Emil Alexanderssons första seriepremiär. Mm. 3-1, han var nöjd. Mm. Och sen blev det en och annan, en och annan på lördagen. Jävla, var full du verkade. Asså? Ja, du verkade, du verkade extraordinärt full i lördag. Alltså. Vi körde ett ditt uh, dryckespel när vi blandade bläckjack och uh, shots och öl. Så man satsade klunkar och eller shots. Okej. Okay. Det, det var ju dumt. Vem <laughs> den var det mest? Jag vet inte. Vi satsade att... våg överlägset. <laughs> Jag var dealer och lät alla satsa shots Mot mig två omgångar i rad Så jag tog tio shots På två minuter Ja, starkt Ja, det var, det var moget Det var det det Eller <skratt> Eller <-ana>! El <skratt> Ja, med mig är det bra Förutom The Occasional Waffle House Arrest <skratt> Jävligt ont i dab Sen senast sträckning. Det blev en, en. Vi skulle ju checka in med dig Erik om du hade drinking problem. Mm. Om Och du ja, har kavlat det. tre gånger så mycket öl som bill gör det. Tolv mm. gånger alltså. Hur mycket 12 gånger sen senast? Det äktast med liksom en öl och sånt också. Nah. Nej. Ska du säga när du är full? Nej, när, när du har druckit så mycket så hatar du det själv. Det räknar vi. <laughs> <laughs> det som vi pratade om. När <laughs> koffer kom hem i lördags på, i lördags på natten. Och han, han ville inte äta klart sitt McDonalds-måltid utan att tvinga sig själv att göra det. Jag på döden det. att middagen är inte klar när man är mätt. Den är klar när man hatar sig själv. Och som jag hatar mig själv. och äh, jag, har inte hatat, eller jo, jag har inte hatat mig själv på grund av att fylla tolv gånger. Äh, ja, men då så då kan du fortsätta i samma takt Så det är lugnt Men vet du mer äh, det i alla fall Ja, nej jag går in i, i något slags Ultra power save mode nu Så nu ska jag leva på Makaroner och falukorver Resten av månaden Och inte gå ut En enda gång till Eller på lördag då <laughs> Du kan sluta när du vill va Ja oh. Ja, med mig är det bra Jag, yeah. jag byggde trall i lördags Och <laughs> drack öl Drack pistonhead Oj. Det var en sån där ikväll, Och så var jag på barn barnkalos <laughs> Okej okay. Jag har så mycket frågor <laughs> Jag jag vaknade alltså <laughs> Vem byggde du trall? Ja, det är en uh, kollega som heter Jonas Som har köpt sig en lägenhet och så hade han såna här plattor på balkongen men han ville byta ut dem mot egna plankor istället. Och så åkte jag och henne riktigt och hjälpte honom att såga och skruva lite. I utbyte mot ett här då som vi hjälpte så att dricka upp. Gött. Ja, det var gött. Men det är så här att bara gå att bara göra lite kroppsarbete ibland. Ja. Och bara är... köta skit. Nice. Ja. Och få lite hälig betalning för det. Mm, precis. Så det var ju det. Och sen igår då så hade brorsan Kaloss men det behöver inte gå in på. Det filler år vad som hände då 20 april var Hitlers födelsedag den delar han tillsammans med Björnqvist vilket monster han var den där Björnqvist. Har vi några segment? Ja, då har vi. <skratt> Ja, jingle. Mm. <laughs> och så massorna uh, därftagfis också. <laughs> och så ska, ska jag ge en början med, har vi några segment? <laughs> det klassiska, har vi några segment segment? Ja. Jo, oj! Är det någon material att jobba med då, kvart. Har vi några segment? Har vi några segment? Ja, det har vi. Ja, det har vi. Ah, Ja, bryt ihop eller bryt vi kanske kommer igen, bryta nu, vi var det färdiga laget. Man kanske kan blicka bakåt för här säsong och bara hoppas det något som ska för en bättre sammanfattelad lag. Till nästa säsong så får vi en nyfärdhygning det var så länge, så länge, så länge, så länge, så länge, så länge. Vi länge. vi kallar, Goda. Warrior Goda. Warriors Warriors face. It. Warriors. Oh ja. Jimmy Gimme. Är, är en diktator Denil. är en diktator God God är en diktator är en Är är en diktator park, park, park. är en diktator Gimme. Gimme. Gimme. är en diktator Gimme. är en diktator Gimme. 847 på denna dag så avlider Sergius den andra och Leo den fjärde tar vid som ny påve. Mm. Okay. 1970, vad sa du? Okej, Just 800-talets påvefölj, det har alltid varit jävligt viktigt på så att det var bra du. Typ. 1970 så lämnar Paul McCartney The Beatles. The Beatles were bastards. Åh, oh, kan inte någon göra en impression? Liverpool. Liverpool. <laughs> oh, <okay. laughs> Föddes 1870. <laughs> Vladimir Lenin, kommunistisk diktator. Lite mer home turf för det här än då. <laughs> ja. Ta revansch nu då. Lenin, Lenin. <laughs> Vad ska jag säga då? <laughs> Lenin under <on the> Kremlin. <laughs> Lenin under <on the> Kremlin. <laughs> <laughs> Ja, nice. 1929 så föds Max von Sydow Kommer du för att hämta mig? Mm. Dragonball <laughs> <laughs> Alltså ser Skyrim är det bästa han har gjort ännu <laughs> Esbjörn alldå heter jag ja. yes. uh, 1946 Mikael Vie mm. Favorit i podden eller? <laughs> Hur många hit kan vi nämna med Vie? Ingen alltså Huddinge, <laughs> Huddinge I'm an American badass. <laughs> på tal om American badass. Så 1951 så föds Steven Seagal. Oj, jävla Oj, oj, oj. Fan vad han, hans aktier har plummet det senaste ändå. <laughs> Han är inte den mannen någon gång var. Nej. Om ni har tid över så råder jag er igen. Gå in och läs hans Arma på Reddit. Han blir fan med mig slaktad alltså. <laughs> Det är så jävla är så... roligt hur det bara spårar. Det är så kul. Till sist, 1975, Malin Bayard. I love horse. Ska du hitta Sponka featuring Malin Bayard? Do you want to ride my horse då? Finns den kvar eller? Det är klart den gör. Annars alltså, finns den på DC++. Ja. Sponka med å. Eh, ja, eller var det inte så här, de hade inga... Var det inte Sponka? Sponka horse but, ja, yeah. <laughs> Lite för NK, ja, Nya köping, precis. Fet. Inte du. gör Inte Best sports to known ja. to mankind. Ja. Där har vi det. Ja. Mm. Funny fact. Hon hamnar i blåsväder för hon rider utan hjälm i videon. Det får man inte göra. Jag tycker du sa sunny fact. <laughs> <laughs> hon rider utan burka. Det får man inte göra. <laughs>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 Först och främst, vi har förlorat Gösta Ekman. Charles Ingvar Jönsson! Sicka! Ja... <laughs> <laughs> ah. Var det en vanheden? Det? <laughs> jag tänkte det. Vanheden var alltid min kargär nu. Och... Min ah, Det är lysande. Ja, det är lysande, vet du. <laughs> asså. Jag får en C3 PSO är det dynamit här nej. för att komplettera. Nej, nej. Jo, vilken, vilken jävla smäll som en robot vi bara säga. Ja. Nej, vilken jädra är det väl att säger för att de finns inte där. Vilken jädra. Jag går inte Åh lite grejer. Är, är, är du inte svettig nu? Och <skratt> det kom var. Jag började. Det rans min kran. Bra på det. Ja ah, ja. Det är bra Vassu. Tackar för det. Ah. Mer. hela mitt liv. Ja. <skratt> <skratt> ah, vi går vidare från det. kapitlet ändå. Och så går vi över till nästa person som har gått bort. Jag tänkte det här blir min liten underdog snubbe bara för att jag gillar musik då. Så. så Lonnie Brooks han ja, har inte hört Okej. talas om, men, men jag gillar så att lysa lite på de man inte vet om. Det är någon form av American singer-songwriter som ja ni får höra. Don't take a me. ja Jävlar, vad bra det var! Mm. Jag är ett fan. Kul att höra, killar Han är du uh. <laughs> Och sist men inte minst... <clears throat> nu får jag ta... Andas... Det här är en mouthful ändå. Med 101 års ålder dog Davuldena Gnanisara Tero, som är en... Sri Lankan buddhismonk. <laughs> då lät som Björn Schiffs när jag glömmer texten. Dagarna och kvällarna Du lever jag jag, jag vulldena glannisara gynsar på kvällen glannisara <laughs> <laughs> urknäret. Ja, men... En mer specifik titel på den här killen är Supreme Mahanayaka of Amarapura Nikaya. Det är också något i äventyr tycker jag. <laughs> 101 oh. år. Ja, en skulle vara buddhist många nu. Vi kan skilja dig. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Nu är det van med kaos i USA ändå The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Hur många femåringar tror du att vi kan slå dem? Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är så sjukt att ingen har gjort något utgård igen. This is a CBC News special report on the massive earthquake in Asia. De är snitt sedan den sjuklarna var i andra världskriget. Jag vill bara säga det för nyheter skull. Du får inte längre i Ryssland dela bilden- och Putin som en bögklown. Det kan potentiellt vara mig i avsnittsbilden. Ingen håller en grudge som bjäsrätt Det är om bjäsrätt eller bögklown? Eller så kan Putin rida på bjäsrätt. Putin som gayclown rider på bjäsrätt. Ja. Tyssenien och börja med koncentrationsläger igen. Man sitter hundra tyskarna, hundra bögar. Just det, ja, det var det. Det kvalificerar nästan till tveksamt besluten <ỉ initiatives> Som Bara nästan. <här> ja. <menar jag>? Hyllat <här> beslut. Jävlar vad det ska röksnullas på det koncentrationslägret då. Inte en gaskammare som är intakt. Hej Alla gaskamrar låter. Pubi's party där inne. Pubi's Takatsus fånga party där. Takatsu ung ny party. Det är, så... det är så dålig publicitet att spela på ett ja. konstellationsläge. Åh, oh, jävla ja. Det... ja. De spelade väl Metallica i typ Guantanamo Bay eller vadå? det var? var det. den här Lou Reed skivan eller? Men vet aldrig. I am a table. I am. I am. <laughs> jag vill ha mer. Kan vi inte ta så det vi... treta av syre? Ja, oh, jävlar ja. <laughs> så de släppte av 50 bomber. kallade det ändå. <laughs> Uh -huh. <laughs> Jag ska inte bli då. <laughs> men de, inte för att spela Djävulens advokat här nu då Men de träffade väl typ bara plan på ett tomt flygfält För att det skulle vara mer såhär <hör>, Kolla på vad vi kan Nej men Så var det säkert <laughs> Jag är ingen expert på ämnet <laughs> Det är så jävla roligt att tänka att det här är en nyhetssändning och så är det två experter som snackar med varandra, eller fyra varandra också. Ja äh, men Så var det säkert, men jag tänker väl att någon strök med så kanske. De jobbar säkert. Eller så. De hade ju sagt till Ryssland innan vad jag förstod det att de skulle, att de skulle utrymma skiten. Så ryssarna var ju förvånade Om de inte hade varit det så hade det varit ett problem. Ja. Sen så har Elon Musk lanserat Neuralink mm. A venture to merge The human brain with AI mm. Jag kopplar in Mina teknikexperter Emil Elmroth Och Sebastian Bjerzloth Andersson <laughs> Riktiga experter. <går> Defendinger. Bas har ju redan okay. demonstrerat hur, hur det skulle låta om vi merge- våra hjärnor med AI. <går> ja. <går> Så, specifikt hur det är. Det en idé. Det är Elon Musk som är robotmasken. Nej. Det får göra det här. <går> Elon! <går> Nej, fan eller? Det var våra experter och mämnden. <går> Nej, fan eller? North Korea said it will launch a nuclear strike if a single bullet was fired. <laughs> <laughs> jag kände också för att göra dålig invitation. <laughs> Helt rätt. Jag gjorde min bra asiatisk laholmska förut. <laughs> Så nu fick jag gå in på en tveksam. Men jag tror inte på Nordkoreas nukes. Jag tror om har får shit. Ja. Oh. Och i Syrien så släppte, jag vet inte vilka det var som släppte ut det, men saringas droppade i en stad. Och alla som har sett Homeland vet ju att det är, det är ingen höjdare. Det är okult. Ja, det är, det är ett jävla sätt att dö på. Det var väl därför de bombade? Jag tror det. Ja, lite grann så. Det var en ursäkt till att bomba, antar jag. Precis. Fan, vi har inte pratat om de anlagda bilbränderna i Åmål. <laughs> Nej. Jag lite av det Lys gärna Vår reporter på plats, Kristoffer Saltberg Har ett uttalande <laughs> Jag missade ju det som var Det var en som var precis här Här står jag bakom <laughs> Jag står nästan där det hände på Senast må, Måkeberg. På Mockerbergsban Det var tydligen en jävla rök mm, Jag sitter där och, och ser en bild på det Det var ju bara en tidsfråga Innan det kom till omor. Mm, ja. Och det är inte Sven Göran och Thomas som gör det precis Nej. Har jag hört Nej Tillbaka till studion. <laughs> Nej, antagligen det är det väl en sån alibaba, ja. Jag läser PDs bildserie här. Och vad heter det bildtexterna till? Polisen misstänker att bilbranden i området torsdags var anlagd. Branden var explosionsartad och röken spred sig långt. Räddningstjänsten kom till platsen. Bilen stod lite avsides. Det kan inte bara vara en insurance-scam då? Nu när det är så hett med bilbränder. Mm. Fan, fan vad... Neutralt av det och ta det dit så då. <laughs> Ledsen Dissa jävla muslimer <laughs> Det här är fan en, Ett rörigt intro på en artikel Det handlar om en kille eh, Anemolis i IF-viken Han ska åka på någon så här, landskampsläger För U16 mm -hmm. Men så här börjar artikeln Första rubriken laddar för ny säsong Och så under det så står det namstad. kolon Kristoffer vaktar målet i viken Fattar ingenting Imorgon också. Jag får tacka på mig Det var jag Erik Iceman Andersson Det var du <laughs> Jag ska försvinna tillbaka till min fantasivärld och inte jobba i morgon. Det är sjuk. Jag har ett hemmakontor, mm. jag sitter tillgänglig på Skype, snackar med vitryssare, spelar Zelda. <skratt> no, no, no. <skratt> Ni har lyssnat på de tre vännerna på kontoret, har lyssnat skulera det. <skratt> Jag heter Kristoffe Saltberg Och med mig har jag haft Erik Andersson Sebastian Andersson Och vanheden Och hur låter han? Sicka yeah. uh, Sicka yeah. Det är han som bara har en kärnfråga Att han vill vara full på havet Är inte det vanheden? Det är det han brinner för i livet Ja, <laughs> vad? Och kunna dricka och köra båt. Ja. Var det på riktigt nu, eller? Ja, inte vanlighet. Jag har inte vanlighet att ha den här rika bakgrunden. Nej. Utan Ulf Brunberg. Mm -hmm. Ja. Du låter det hans? Brunberg! Det tänker Gorak. Sjuta Sist... försöka få god rock och vara grej. Men fan hör ni till alla götte låter eller? God -rock. Go rock. Man låser upp möjligheten med att ha god rock när man får fast på riock i ett spel om mån. Ah, ja har det laggat då. Ah. Samma, har det fint. Ta andrum er och snoppen nerans. Sätter mm. under förgiven. Tips om coachen. Jag vet inte om det är... som jag precis har upptäckt att man kan inte mätta under förr. Jävlar vad vi kommer... Ost! 26 år av ost. Det är, är, är, är Gorax självbiografi. <laughs> Och han skriver Han har det som artistnavn också Så det står ju bara Grock liksom <laughs> Verdes best serstå vad det med våre <laughs> Ja Min nack And liksom. on that note <laughs> jag det Nej. Uh. Uh. Do you want to ride, ride my horse? Do you want to ride my horse? Ride my horse? Triple bar, triple bar, style. style, style, vertical, vertical, wall, water, devil's dive, see your distance, keep the speed, push, push, take off.